Subzodia cultismului dialectica puterii. Pista 25. Pagina 356 Demagogia critică a fost urmată în chip necesar de demagogia organizatorică. Niciodată nu s-au făcut atâtea organizări și reorganizări, niciodată oamenii nu au tremurat mai mult de teama de a nu-și pierde serviciul sau de a nu fi trimiși în cine știe ce colț de țară. Și poate că acesta este adevăratul scop al reorganizărilor, ca oamenii să tremure, să tacă și să se supună. Și critica de sus și reorganizările au fost superficiale, pentru că ele nu ating dogma fundamentală, aceea a, a putării unice și nici dogma deposedării de orice proprietate. Și superficial și ale vor rămâne atâta timp cât partidul nu se va simți îndeajuns de iubit și de puternic pentru a ceda o parte din prerogativele puterii pentru a-și permite să acorde mai multă libertate. Este și aici o dilemă de nerezolvat. Pentru a fi iubit și deci puternic și stăpân pe situație, el ar trebui să dea oamenilor mai multă libertate și mai multe posibilități materiale. Dar, acordându-le acestea, el știe că riscă să-și piardă controlul asupra lor, așa că preferă să-l păstreze cu alte mișloace. Partidul știe prea bine că nu greșelile, erorile, abuzurile și nu incapacitatea sau necinsta unor oameni sunt adevăratele cauze ale răului. El știe că toate acestea nu sunt decât consecințe ale sistemului el însuși consecință a dogmei fundamentale. Dar partidul nu are alte soluții decât aceste paleative cu care încearcă să cârpească o haină ce se rupe la toate încheieturile. Ce va urma oare după critica și reorganizările de suprafață care deja s-au demonetizat? cum va putea fi înfrântă indiferența și rezistența pasivă, nevăzută și omniprezentă, mai adâncă și mai paralizantă decât orice împotrivire activă. Un lucru este sigur că numai cu apeluri care seamănă cu niște SOS-uri la îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce revin fiecăruia, la conștiința patriotică, la responsabilitate și etica socială, nu se va reuși nimic. E curios că un partid care practică ateismul militant pare să aibă mistica unor formule și expresii pe care le investește cu putere magică. E de ajuns să rostește asemenea formule pentru ca realitatea să prindă viață și haosul să se organizeze. Folosirea integrală a capacităților mașinii, întărirea disciplinei în muncă, descoperirea și valorificarea rezervelor interne, Organizarea științifică a producției, construirea societății socialiste multilateral dezvoltate, trebuie să facem în așa fel ca etc. Pentru lipsa cronică a bunurilor de larg consum, devină sunt vânzătorii care dau lipsă la cântare și proasta organizare a distribuirii, nici de cum exportul masiv. Și e de ajuns să rostești, trebuie să organizăm în așa fel comerțul nostru socialist, pentru ca toate lipsurile să dispară, iar comerțul să devină curat socialist. Impresia ar putea fi că e vorba de niște oameni cu o mentalitate simplist-magică care cred în puterea formulelor. În realitate, e vorba de o demagogie conștientă, utilizată cu seninătate, ce merge până la sfidare și cinism vizitele oficiale de lucru în fabrici, pe șantiere, în gospodării agricole, în piețe alimentare, care fac parte din noile metode de amăgire și stăpânire a maselor, sunt realmente necesare, dincolo de demagogia lor, de parăzile și primirile de prost gust, organizate cu zeci de mii de oameni. Din cauza centralizării excesive a puterii și de teama de a nu greși, nici măcar secretarii locali de partid nu îndrăsnesc și nu pot efectiv să aibă inițiative proprii. Necesitatea prezenței șefului suprem care să vadă, să hotărască și să autorizeze, de aici decurge. Toată lumea, pentru a întreprinde ceva, așteaptă indicații, clarificări și dezlegarea de la el. Medicii așteaptă indicații de la el în chestiuni de pensionări și concedii de boală. Constructorii așteaptă tot de la el lămuriri în probleme de sistematizare, de urbanizare și demolare. Profesorii așteaptă clarificări la noile modificări din învățământ, tot de la șeful partidului și al statului. Nimeni nu se poate mișca fără indicațiile și în cuvințarea lui. Toți sunt cu mâinile legate. El singur este alfa și Omega, cel care hotărăște pentru toți. După plecarea lui însă, lucrurile revin la imobilismul și apatia dinainte și nu peste mult timp e nevoie de o nouă vizită de lucru. Servituți și privilegii, pagina 358 Există probleme sociale care își așteaptă rezolvarea de peste 30 de ani de când partidul a luat puterea și care, în loc să se rezolve, se agravează și mai mult, de peste 30 de ani, sistemul acesta își demonstrează incapacitatea structurală de a satisface nevoile elementare ale oamenilor. De peste 30 de ani, aceleași lipsuri alimentare, aceeași criză cronică de locuințe, aceeași dezorganizare a transportului în comun, aceleași cozi eterne în fața magazinelor. Într-o țară vestită altădată pentru abundența de bunuri de larg consum, de peste 30 de ani, procurarea acestor bunuri constituie preocuparea principală a oamenilor. Ar însemna să simplificăm însă lucrurile dacă am pune totul pe seama incapacității organizatorice a sistemului. Această incapacitate este într-adevăr o realitate, dar ea nu explică în întregime toate lipsurile materiale cronice. În unele sectoare se produce chiar mai mult decât suficient. La incapacitatea practică a sistemului de a crea o adevărată prosperitate materială, trebuie adăugată incapacitatea doctrinară a partidului de a oferi omului mai mult decât strictul necesar, dogma strictului necesar îndelung verificată de partid și care rămâne condiția de bază a controlului psihologic asupra maselor. Prin politica strictului necesar, noi trebuie să ne amintim în fiecare clipă că depindem întru totul de partid. O reală prosperitate materială ar însemna independența morală, lucru de care partidul se teme ca de foc. Iată de ce partidul nu este și nu va fi niciodată în stare să ofere prosperitatea materială. Dar regulile jocului nu sunt nici egale și nici obligatorii pentru toți, în timp ce această mulțime anonimă, cu minte și supusă, se strivește în tramvaie și în autobuze ca să ajungă la timp la serviciu, în timp ce ea își pierde un sfert din viață așteptând la cozi pentru a-și cumpăra lucrurile elementare, hrana cea de toate zilele, în timp ce așteaptă ani de zile repartizarea unei locuințe modeste, în timp ce este umilită, jicnită, disprețuită, strunită și terfelită, Reprezentanții puterii, oligarhia de partid și întregul aparat pe care ea se sprijină se îngrașă în vilele fostei aristocrații și în palatele familiei regale. În timp ce pentru această mulțime anonimă și răbdătoare se aruncă pe piață un fel de zeamă chimizată cu etichete de vin, vinurile de aur ale podgoriilor noastre se exportă după ce s-a asigurat consumul noii aristocrații și al invitaților ei din străinătate. În timp ce roadele cele mai bune ale acestui binecunoscut pământ sunt trimise la export pentru valută sau rezervate în noii aristocrații, mulțimea aceasta, îndelung răbdătoare, așteaptă ore întregi la cozi pentru a cumpăra niște mezeluri ordinare pe care nici câinii nu le mănâncă cu plăcere sau organe și copite de animale, resturi degradate, degresate și conservate. Atunci când vom cunoaște tot ce ni s-a luat și trimis la export sau ca ajutor frățesc unor țări cu care n-am avut vreodată legături reale, atunci vom plânge și vom ști că niciodată nu va trebui să uităm. Nici când nu a fost întrebat acest popor cu minte, mult prea cu minte, dacă acceptă să hrănească atâția indivizi care nu produc nimic care este aportul și răspunderea lor la produsul social, material și spiritual, cum își justifică ei privilegiile princiare pe care singuri și petăcute le-au hotărât. Această nouă oligarhie sau clasă conducătoare, cum mi s-a spus, care în numele unei utopii a mitologiei de partid și a revoluției permanente se prezintă pe ea însăși ca fiind investită cu o misiune istorică, dispune de totul, de armată, de securitate, de presă, de radio și televiziune, de întreaga economie a țării pe care le folosește exclusiv și dictatorial pentru perpetuarea puterii și a privilegiilor ei. Vârfurile partidului, cei mai buni fii ai poporului, cum se proclamă cu prostească aroganță, au salarii nelimitate pe care nimeni nu le cunoaște, vile și palate fastoase înconjurate de grădini vaste pe care nimeni nu le știe. În timp ce nouă ni se pregătește hrana rațională științific determinată, după modelul fermelor zootehnice, ei au fermele partidului care produc exclusiv pentru ei terenuri de vânătoare și lacuri de pescuit rezervatelor în exclusivitate și păzite de curiozitatea mulțimii, au dreptul de a călători oricând în străinătate, baruri discrete pentru odraslele lor, policlinici și farmacii cu medicamente străine numai pentru ei, merțedesuri de lux care îi plimbă, cumpărate din munca acestui popor, își trimit copiii la Oxford și Sorbona, au opere de artă, bijuterii de preț și blănuri de lux. În timp ce copiii de la țară cresc fără lapte, iar mulțimea anonimă se mulțumește cu produse alimentare degradate, copiii lor și soțiile lor se îmbracă la casele de modă din Paris. Sunt serviți regește cu icră negre și vinuri de aur. Într-un cuvânt, averea țării este averea lor în timp ce noi am ajuns să ne simțim pretutindeni la serviciu ca și acasă niște tolerați cărora li se face o favoare și atunci când li se vinde pâinea cea de toate zilele, ei trăiesc din plin sentimentul stăpânului absolut, care hotărăște soarta a milioane de sclavi. Chiar și după moarte, fiii cei mai buni ai poporului își oferă statutul privilegiat de a fi înmormântați în mausoleul partidului, nu în cimitirele comune ale muritorilor de rând. Se spune cu cinism fiecăruia după munca lui, iar mai nou fiecăruia după importanța socială a muncii sale. Și în consecință, un activist de partid de mâna a doua, fără nicio pregătire și care practic nu produce nimic, are salariul mai mare decât un profesor universitar iar ofițării, securiștii, miliția și toți aceia cărora partidul le aruncă un os gras de ros pentru a-l sluji cu devotament, au un regim special de salarizare, de pensionare și de locuință. Aceștia, la rândul lor, locuiesc în vile și apartamente oferite gratuit de partid, au magazine și restaurante numai pentru ei, de unde își procură, la prețuri simbolice, mărfuri de calitate superioară, nepuse în comerț. Și în acest timp, mulțimea anonimă și supusă își rumegă ura și neputința și poate niște deșarte speranțe. Niciodată nu vom ști și nu vom putea dezvălui și repeta ajuns tot ce trebuie spus despre această oligarhie de crasă în cultură, despre acești parveniți care și-au părăsit meseriile lor cinstite de strungari, croitori sau cismari și s-au cățărat pe spatele nostru ca vâscul pe trunchiul stăjarului. Nouă și copiilor noștri ne-au rezervat pentru totdeauna viitorul luminos – lor își rezervă prezentul, iar frazele despre egalitate și echitate, despre cea mai dreaptă societate, despre grija permanentă pentru ridicarea nivelului de trai al poporului și toate celelalte, nu sunt decât demagogie de prost gust. Mitul realizărilor Industria Grea, pagina 360 între dogmele fundamentale și imuabile ale partidului este și aceea a industrializării complexe, cu pivotul ei, cum se spune în jargon oficial, industria grea. Dogma aceasta ocupă, nu se știe bine de ce, primul loc în strategia economică a partidului și condiționează toate celelalte sectoare ale economiei, ale culturii, etc. Ea este prioritatea priorităților. Rămâne de văzut într-o perspectivă mai mare de timp dacă industrializarea multilaterală și industria grea vor fi fost necesare și posibile. Rămâne iarăși de văzut dacă industrializarea masivă și forțată va face ca țara să nu mai fie dependentă economic și politic de alte țări, una din motivările ce se aduc la sacrificiile pentru industrializare, sau dacă nu o va face și mai dependentă prin nevoia de materii prime, petrol și minereu de fier în primul rând dar ceea ce se poate afirma azi fără teama de a greși este că modul în care se realizează această industrializare este catastrofal, în primul rând pentru industria însăși, apoi pentru toate celelalte sectoare ale economiei, ale culturii și pentru viața celor mulți. Toate sunt sacrificate pe altarul acestui monstru care a devenit un scop în sine. În toate ramurile industriei ușoare și în agricultură se fac economii care se varsă la buget pentru a fi aruncate în pântecul imens al monstrului ce devorează totul și nu produce nimic. În transportul în comun, o calamitate de peste 30 de ani, se fac economii care ajung în pântecul monstrului. În construcțiile de locuințe se fac economii, se construiesc blocuri cazărmi cu apartamente cuti de chibrituri pe care oamenii sunt obligați să le cumpere. În domeniul culturii și al sănătății publice se alocă sume derizorii și se pretind beneficii pentru a fi aruncate în pântecul monstrului. Există o politică a economiilor care sufocă toate sectoarele de activitate, cu excepția industriei grele și care în cele din urmă se răsfrânge asupra cetățeanului de rând. Tot ce este destinat populației suferă o continuă degradare din motive de economie și tot ce e mai bun, de calitate competitivă, se exportă pentru a se procura devize care apoi sunt înghițite de monstrul industrializării. Se exportă carnea, brânza de oaie, untul, mierea, uleiul, vinul, peștele, săpunul, fructele, se exportă confecțiile cele mai bune, mobila și lemnul, încălțămintea și hârtia. Dar cine poate cunoaște tot ce se exportă? Partidul ascunde poporului bunurile pe care le exportă, adică procedează și aici în mod conspirativ. Totul pentru devize capitaliste. Iată cuvântul de ordine într-o țară socialistă. Poate că generațiile viitoare vor fi recunoscătoare partidului pentru opera de industrializare. Pe cine mai interesează dacă piramidele au fost ridicate cu sacrificiul a sute de mii de sclavi? Uriașa mașină de propagandă a partidului trâmbițează zi și noapte pe toate vocile, marile realizări în procesul industrializării. Acesta e domeniul privilegiat al partidului, mândria lui cea mai mare. Mai mult decât oricare alt domeniu de activitate, industria alimentează neîncetat mitul realizărilor, prin care partidul încearcă să-și legitimeze existența, să-și justifice amestecul direct și controlul în toate. De peste 30 de ani, de la început, partidul nu ostenește să se fălească cu realizările epocale, să întrețină și să amplifice mitul industrializării. Nu numai presa de partid, radioul și televiziunea, cursurile de îndoctrinare și discursurile oficiale sunt folosite pentru a întreține acest mit, dar și literatura, pictura, muzica cultă, muzica populară, toate sunt obligate să glorifice marile realizări. În fața acestei neîntrerupte ofensive propagandistice, chiar și mințile cele mai lucide au uneori ezitări. Mulți sunt gata să cadă în cursă, să conceadă partidului și întregii lui politici o justificare prin aceste realizări, uitând că ele, în măsura în care sunt reale și necesare, se datoresc progresului în general și nu acestui regim în special, că alte țări fără un astfel de regim au realizat mai mult, mai rațional și mai eficient. Ei nu înțeleg, deci, că aceste realizări s-ar fi obținut sub un regim democrat, fără sacrificarea culturii, a libertății, a drepturilor umane fundamentale și fără atâtea privațiuni materiale. În realitate, obsesia industrializării cu orice preț, așa cum se face în țările comuniste, ține de apetitul irațional al puterii, industria grea fiind aceea care îi furnizează instrumentele tehnice și militare, forța ei materială pe plan intern și extern. Și mai e ceva care ține de același apetit al puterii, e dorința arzătoare a partidelor comuniste de a prelua întâietatea în domeniul industriei, care astăzi face forța țărilor capitaliste. Iar mitul realizărilor, reale sau nu, necesare sau nu, trebuie să acopere și să justifice degradarea continuă a calității vieții, privațiunile de tot felul, lipsa de libertate, tensiunea permanentă în care e ținut poporul, acestea fiind necesare la rândul lor puterii. Morala implicită a acestui mit, deliberat scontată, este aceasta. Iată ce am făcut, ce facem și mai ales ce vom face noi pentru voi și pentru copiii voștri. De aceea trebuie să răbdați și să vă supuneți. Omul nou, pagina 362 Două sunt, prin urmare, pe plan intern, sursele fundamentale și permanente ale trăiniciei regimului, în afara conjuncturii internaționale mereu favorabile, exclusivitatea puterii și proprietatea discreționară asupra tuturor resurselor materiale și a mișloacelor vieții sociale. Dar tot de aici decurg într-un mod de asemenea dialectic cele două racile adânci care sapă neîncetat la temelia sistemului, Lipsa de responsabilitate morală și lipsa de interes pasivitatea. Și cu aceasta am ajuns la visul de aur al partidului, sortit să rămână poate pentru totdeauna doar un vis, crearea omului de tip nou. În viziunile partidului, omul nou, indiferent dacă e sau nu membru de partid, ar trebui să fie un militant, un luptător plin de apnegație, de entuziasm, de eroism, să creadă necondiționat în cuvântul partidului, să aibă o înaltă conștiință comunistă, partinică, să fie ateu, să urască profund o capitalistă, să nu se plângă niciodată de nimic, să creadă în prezentul și mai ales în viitorul fericit al lui și al copiilor lui. Ziua să muncească din greu, iar noaptea să studieze doctrina marxist-leninistă și mai cu seamă discursurile conducătorilor, hotărârile congreselor și ale conferințelor de partid, să aibă încredere totală în linia partidului și să o urmeze neabătut. Să nu cunoască altă religie decât învățătura și cuvântul partidului, să nu ezite să-și denunțe părinții, frații și prietenii atunci când aceștia cârtesc împotriva partidului. Într-un cuvânt, omul nou ar trebui să fie total anulat ca personalitate, un exemplar anonim într-o turmă imensă. Convins că are drept de proprietate și asupra conștiințelor, partidul a pus în mișcare pentru crearea unui astfel de om toate mijloacele posibile de îndoctrinare, toate resursele propagandistice. Copiii și tineretul sunt îndeosebi marea lui speranță, în viziunile lor cele mai scumpe, conducătorii partidului au visat și mai visează încă un tineret disciplinat, integrat cu trup și suflet în noua credință, delirând sub flamuri roșii și având o singură călăuză, cuvântul partidului. Așa ar fi trebuit pe scurt să arate omul nou și tineretul crescut și educat sub steaua partidului, dar în realitate omul nou, vârstnic sau tânăr se prezintă cu totul altfel. Aici partidul a înregistrat cel mai mare faliment al său, un faliment cu adevărat istoric. El vede ridicându-se un tineret mai străin și mai ostil față de doctrina decât au fost vreodată cei vârstnici născuți sub regimurile trecute. Un tineret care refuză orice utopie, care vrea să trăiască viața reală, prezentul, care preferă să asculte muzică ușoară străină decât să-i studieze pe Marx și Lenin, care visează să plece undeva, oriunde în altă țară, să să căsătorească cu străini, să fugă numai să poată pleca. Niciodată în istoria acestui popor nu au plecat din țara lor atât de mulți oameni. Au plecat și pleacă necontenit din toate categoriile sociale și profesionale, de toate vârstele și naționalitățile. Mulți ajung în situația de a face greva foamei pentru a putea să-și reunească familia. E o adevărată bejenie contemporană de care însă nu roșește nimeni dintre cei care hotărăsc azi destinul acestui popor. Desfințarea proprietății particulare și concentrarea tuturor funcțiilor statului, odată pentru totdeauna, în mâinile autoritare ale Partidului Unic, au avut și au consecințe profunde asupra vieții materiale a oamenilor, dar mai cu seamă asupra psihologiei lor, consecințe care la rândul lor se răsfrâng asupra sistemului. Desființarea proprietății particulare a legat prin toate firele individul de stat și de partid, l-a făcut să fie dependent întru totul de ele, ceea ce a și vrut partidul. Dar ea a mai însemnat și distrugerea bazei celui mai dinamic și mai adânc mobil al activității omenești, interesul. Din motive ce țin de doctrina, dezideratul de a-i feri pe oameni de îmburghezire, dar mai ales de dialectica puterii, socialismul nu e în stare să creeze un sistem de stimulare, de cointeresare materială care să înlocuiască proprietatea, ci numai unul de constrângeri. În afară de continua întărirea disciplinei în muncă, partidul nu e capabil de alte măsuri pentru a face ca economia să funcționeze și pentru a-i stimula pe oameni. Totul se realizează atâta cât și cum se realizează, prin diverse forme coercitive. Aici se află una din neputințele congenitale ale socialismului, care până acum nu a putut oferi decât stimulente ridicole, panouri de onoare, insigne și steaguri de fruntași, diplome de onoare, cântece și îndemnuri patriotice. Asumându-și întreaga putere, inițiativă și control, partidul și-a asumat ipso facto, întreaga răspundere morală pentru tot ceea ce se face și nu se face în țara aceasta. Concentrarea tuturor funcțiilor statului și ale societății în mâinile partidului a creat sentimentul lipsei de responsabilitate personală, morală și profesională, conformismul tuturor și al fiecăruia în parte. Partidul se află astfel în fața unei situații profund dilematice pe care nu o poate depăși, întrucât acest lucru ar însemna negarea propriei naturi și poate existențe sau cedează o parte din prerogativele puterii, dând inițiative instituțiilor și cetățenilor pentru a-i implica moral, pentru a le reda sentimentul responsabilității, dar atunci riscă să piardă încet încet frânele și controlul, sau păstrează întreaga putere și odată cu ea și răspunderea morală, individul rămânând un simplu executant. E vorba, cu alte cuvinte, de o pendulare între nevoia obiectivă și neputința subiectivă a descentralizării. Partidul a încercat și încearcă să iasă din această dilemă prin performanța de a păstra pentru el neștirbită întreaga putere, inițiativă și control și de a transfera răspunderea morală și materială asupra instituțiilor și a oamenilor. Dacă răspunderea materială a fost mai ușor de impus, sentimentul răspunderii morale e mai greu. Aici nici chiar partidul nu poate schimba lucrurile. Aceeași situație cu proprietatea, sau le oferă cetățenilor mai mult, adică putința unei mici proprietăți spre a-i cointeresa, dar atunci riscă să-i îmburghezească și să-i scape psihologic din mână, sau nu le oferă mai mult, nu le acordă posibilitatea unei relative independențe materiale, dar atunci trebuie să culeagă roadele dezinteresului ale pasivității. Politica strictului necesar pentru cetățeanul de rând, nu pentru aparatul de partid, este, cum am spus, un imperativ cheie, psihologic și doctrinar al puterii partidului, dar ea devine inevitabil o lamă cu două tăișuri. Cu asemenea, limite și dileme, e greu să creezi omul nou visat. Nici partidul nu poate face minuni, ar trebui cumva o generație spontanee de oameni noi cu care partidul să-i înlocuiască pe acești dificili și prozaici oameni reali. Deocamdată, omul nou real nu face decât ceea ce s-a hotărât undeva mai sus. El are sentimentul că nu e liber să acționeze conform cu priceperea și ideile lui. Totul atârnă de altcineva și în cele din urmă de directivele superioare. Și totul devine o convenție tacită, convenția datoriei și adeziunii. Nimic nu mai e luat în serios și în nimic nu se mai pune suflet și inteligență. Cel care ia în serios ceea ce face, ajunge suspect. El e privit cu milă și dispreț, ca unul naiv care nu a înțeles sensul timpului nostru, sau e văzut cu neîncredere, ca cineva care urmărește cine știe ce scopuri oculte, ca un ins incomod pentru cei ce nu înțeleg să se consume în eforturi inutile. A pune suflet în ceea ce faci devine tot mai mult semnul lipsei de maturitate, al credulității față de care atitudinea cea mai inofensivă e zâmbetul disprețuitor. Cel care mai crede în dreptate și cinste, demnitate și corectitudine, e privit de cei din jur ca un biet naiv ridicol. Din potrivă, cel care știe să se descurce expresie tipică sub acest regim, devine obiectul admirației celorlalți, modelul tuturor știi să te descurci, înseamnă a-ți aranja interesele personale sub paravanul autoritar și ocrotitor al liniei oficiale, a-ți face relații, a câștiga simpatia celor imediat suspuși, a critica totdeauna pe cei mai mici decât tine și niciodată pe cei mai mari. Să nu scuipi în sus este o altă expresie tipică din codul moral al omului nou, astfel a trișa, a trage pe sfoare societatea, a te preface că faci ceva, devine o normă generală, tacită și obligatorie, condiția autoconservării. Este o blazare universală, nimeni nu mai crede în nimeni și în nimic. Acelora la care blazarea se manifestă prin retragerea în sine, prin rezistență și refuz pasiv, ea le este fatală. Încet sau brutal, ei sunt împinși la periferia vieții, dispar în mediocritate și anonimat. Dar la cei mai mulți există un fel ciudat de blazare, o blazare activă, agitată, optimistă. Blazarea activă și optimistă e unul din paradoxurile acestei societăți. Totul e să știi și să poți să te agiți să dai impresia continuă a preocupării și participării, dacă ai reușit să reprimi în tine dezgustul de a adula mediocritățile, de a accepta orice situație fără a cricni, dacă ai reușit să adormi în tine orice simț critic, de a face din tine un automat care răspunde impasibil la comenzi exterioare, dacă ai izbutit să-ți stăpânești orice tresărire a personalității jicnite, să elimini orice veleitate de libertate și demnitate, dacă ai realizat în sfârșit actul de credință și de vasalitate spirituală, într-un cuvânt, dacă te-ai sinucis ca personalitate, atunci pactul între tine și regim este încheiat, iar tu ai toate șansele în fața ta. Blazarea și indiferența activă sunt trăsăturile omului nou real, fondul lui moral cel mai autentic. Acestea sunt fructele amare pe care sistemul le-a cultivat, le-a stimulat și acum e nevoit să le recolteze. În orice caz, există o justiție în absolut. Sistemul care a generat răul are de luptat acum cu el. Fructele crescute din arborele său îi devin fatale. Dacă s-a spus că proletariatul, creația burgheziei, sfârșește prin a de părintele, nu pare mai puțin probabil ca omul nou să-și sugrume la rândul lui părintele. Un director de editură sau unul de întreprindere au justificarea morală pentru ei și pentru alții că nu au putut să întreprindă ceea ce ar fi voit ei, că au fost nevoiți să urmeze directivele de sus. Un scriitor are justificarea, crede el, că nu a fost liber să scrie cum ar fi vrut el, că a fost obligat să țină seama de interdicțiile cenzurii. De la țăranul care lucrează sub supravegherea brigadierului său, până la artistul care creează în limitele impuse de cenzură, peste toți plutește ca o prezență copleșitoare voința partidului. Partidul gândește pentru toți, hotărăște pentru toți. Viața omului a fost ruptă în două. O parte pe care trebuie să o sacrifice pentru a-și câștiga pâinea cea de toate zilele este partea socială a existenței lui. Aici el are sentimentul irosirii, al ratării, al provizoratului. Nu ești satisfăcut de ceea ce faci pentru că ceea ce ți se cere să faci nu corespunde sentimentului tău de valoare pentru că ești permanent supus omniprezentei interdicții și limitări. Această insatisfacție, această neînplinire, omul încearcă să o compenseze prin încercarea supusă și ea atâtor vicisitudini de a-și crea un univers propriu conform cu aspirațiile sale între pereții camerei. Sale. Și între cele două realități, cea socială și cea personală, nu există nicio comunicare. Sunt două planuri parcă străine, complet izolate. Acest al doilea plan al existenței lui trebuie ascuns cu grijă, adesea chiar și față de cei mai apropiați. Peste fața lui cea adevărată, omul își pune în fiecare zi masca existenței lui sociale. Și rolul acesta dublu pe care îl joacă zi de zi îi pervertește pe nesimțite sufletul, îl obosește și îl ucide. Fără să-și dea seama, în universul lui ascuns, în fibrele cugetului său, se strecoară teama paralizantă, ucigătoare și astfel el se transformă, fără să știe, într-un robot străin de sine însuși, care ascultă și execută mecanic comandamente exterioare. Existența lui socială se insinuează perfid în universul său intim și sfârșește prin al ruina. Statul, care dispune de vaste mișloace de presiune, directe și indirecte, materiale și culturale, depune eforturi neîncetate pentru a dezarticula micul univers al individului. Cuvântul tipărit, radioul și televiziunea, cursurile de îndoctrinare, școala, organizarea timpului liber, monopolizarea tuturor mișloacelor de informare, tentația și interdicția, Totul e folosit zi și noapte pentru a-l înstrăina pe om de el însuși. Pentru a-l subordona cu totul scopurilor sale, statul dispune de un aparat copleșitor prin vastitatea și complexitatea lui, prin omniprezența în timp și spațiu. Și acestui aparat imens și opresiv, individul nu-i poate opune decât firava lui voință de a rămâne el însuși, de a-și păstra identitatea de ființă umană. Psihologia omului nou este psihologia celui care a murit ca individ. Socialismul desăvârșește și consacră moartea individului și odată cu ea, moartea valorilor spirituale. Individul dispare într-o nesfârșită masă amorfă și atunci mediocritatea lui este acoperită de număr și salvată. Așa cum e organizată societatea, întreaga noastră viață permite individului de a abdica de la condiția de om, fără a se simți răspunzător pentru aceasta sau pentru a relua cuvintele unui mare om de a se degrada fără a se compromite prea mult. Modul de viață în societatea comunistă duce progresiv, din generație în generație, la degradarea ființei umane până la condiția viețuitoarelor domestice. Într-un asemenea stadiu, omul nu mai are nevoie de libertate, ci de asigurarea strictului necesar pentru a exista. În locul libertății de inițiativă, de acțiune, de gândire, de cuvânt și mișcare, individul preferă acum sentimentul pasiv al eliberării. Acest sentiment este cu totul nou, necunoscut de omul altor societăți și el face parte din psihologia omului nou socialist. Modul de viață în societatea comunistă operează într-adevăr o eliberare a individului, cum se laudă partidul, dar nu în sensul pe care l-a avut acest cuvânt și îl mai are în lumea necomunistă. E vorba de o eliberare care vine odată cu deposedarea de proprietate și concentrarea autoritară a puterii exclusiv în mâinile partidului. Deposedarea de proprietatea materială, adică de mișloacele de a asigura existența pe cont propriu, îl legă pe individ de partid, cum am spus, proprietarul unic al avuției naționale, îl face total dependent, încătușat, docil, fricos, indiferent, leneș, dar totodată îl scutește de grija proprietății, de obligația de a avea inițiative, de a fi întreprinzător, de a se teme de falimente și calamități. În schimb, i se asigură oarecum cu simpla condiție de a presta o muncă strictul necesar pentru a exista, fie și la nivel de subdezvoltare și înapoiere. Nici țăranul și nici muncitorul nu mai lucrează cu tragere de inimă și nu se mai teme de ineficiența muncii lui. Concentrarea puterii și a tuturor inițiativelor în mâinile partidului îl eliberează de orice răspundere morală. Individul nu se mai rușinează că totul în jurul lui se degradează și merge tot mai rău. El știe că totul se întâmplă așa din vina partidului. În socialism, omul nu mai e obligat de a avea bătăi de cap prea mari și nici răspundere morală. Partidul l-a eliberat de acestea. Se instalează, deci, peste toți un fel de fericire mediocră, subumană, fericirea omului eliberat de grija și dorința de a mai fi fericit, acelui care nu mai are nimic de pierdut și nimic de câștigat. În sfârșit, tarele ancestrale ale condiției umane în general și ale acestui popor îndeosebi beneficiază din plin de un mediu propice înfloririi lor. În locul unor manifestări accidentale, ele devin acum un mod exclusiv de a exista. În fața acestei realități istorice, acest popor, cu o veche predispoziție de a crede într-o fatalitate exterioară, cum s-a observat mai demult, s-a pliat cu umilință și resemnare. Există sentimentul general că în fața acestei puteri, constituite ca o fatalitate, nu se poate face nimic, că orice împotrivire deschisă ar fi o nebunie. Așa se explică faptul că de peste 30 de ani acest popor nu a schițat niciun gest major de nesupunere, așa cum au făcut vecinii lui. Frica ancestrală din secolele invaziilor a fost redeșteptată în sufletele noastre și a face parte acum din psihologia omului nou. Despre frica colectivă în societatea comunistă s-ar putea scrie, la fel ca despre minciună, un tratat insolit al transformărilor visate și operate de partid în psihologia omului, un prim capitol al dezumanizării speciei umane. Pentru a-și perpetua puterea, partidul nu mai are nevoie de adeziunea oamenilor, ci de frica lor e mult mai sigură și mai ușor de obținut. De aici, grija de a întreține permanent, prin toate mișloacele, un regim de frică generalizată, ca o componentă sinecvanon în dialectica puterii. Frica de organele securității nevăzute și omniprezente, de microfoane și informatori, de a nu fi ridicat la miez de noapte, de a nu pierde unica sursă de existență, serviciul, Frica de activistul de partid, de secretarul organizației de partid, de președintele sindicatului, de responsabilul de imobil, frica de cei din jur, cunoscuți și necunoscuți, frica cu o mie de fețe care se strecoară în sufletele noastre, ne stăpânește și ne paralizează. Și mai e ceva la fel de profitabil în dialectica puterii. Generalizarea și permanentizarea răului creează o stare de oboseală, de obișnuință și indiferență în fața răului. Mereu ai sentimentul că ar fi neserios cel puțin să mai faci caz or să te revolți pentru cutare ori cutare mizerie, care, în comparație cu răul general, ți se pare minoră, lipsită de gravitate. Ce rost ar mai avea să te formalizezi dacă un copil aruncă cu pietre în geamul unei case cuprinse de flăcări. În nicio altă împrejurare, cumințenia noastră nu e mai evidentă și mai umilitoare decât la manifestațiile sărbătorești de 1 mai și 23 august. Sute de mii de oameni, milioane în întreaga țară, se lasă puș în mișcare împotriva voinței lor și transformați în simple megafoane de amplificat slogane. Un fluviu imens care se mișcă, se agită, strigă, scandează lozinci. Chiar dacă toți se prefac și sunt dezgustați, aceasta nu are nicio importanță. Important e că toți vin la aceste demonstrații. Conducătorii partidului cunosc adevărata lor stare de spirit, dar pe ei nu-i interesează atașamentul real, ci gradul de prefăcătorie de simulare. Atâta timp cât oamenii mai pot simula atașamentul, entuziasmul, fericirea de a trăi în condițiile socialismului și toate celelalte, conducătorii știu că pot să doarmă liniștiți. Scopul acestor uriașe în scenări este de a demonstra legătura indisolubilă, unitatea de nesbruncinat dintre popor și partid și, deci, legitimitatea acestuia, dar scopul lor mai ieșire și prospătarea de două ori pe an și menținerea și pe această cale a unei psihologii a disciplinei și poporul își joacă cu indiferență rolul histrionului. Dar aspectul moral cel mai întristător al acestor uriașe tragicomedii este altul. Cu două săptămâni înainte de ziua demonstrației, câteva mii de copii, elevi de școală, sunt aduși în fiecare dimineață în piața aviatorilor din capitală, unde se află tribunele oficiale. De sus, de la tribuna centrală, o voce metalică răsună poruncitor și s-a cadat în difuzoare. Atenție copii, fanfara, înainte marș, pas alergător copii, urale puternice, urale puternice copii, urcați în tribune, acum oferiți flori copii, acum coborârea urale puternice copii, urale puternice. E repetiția scenei oferirii florilor de către copii, reluată de zeci de ori în fiecare zi, până la epuizare și imbecilizare, până la crearea unor reflexe automate, la inculcarea în sufletul lor fraged a icoanei sacrosancte a partidului. La o singură demonstrație sunt aduși și supuși acestui dresaj peste mii de copii, cum declară cu mândrie și slugărnicie organizatorii. În ziua demonstrației, copiii vor năvăli în tribune și vor oferi flori cu dragoste spontană conducătorilor iubiți pentru grija lor părintească și așa mai departe, iar conducătorii vor primi florile și îi vor îmbrățișa pe copii. Și crainicul din turnul radio-televiziunii va comenta, un moment emoționant, copiii, viitorul patriei noastre socialiste, urcă în tribune și oferă flori conducătorilor iubiți. Cunoaștem dinainte scena și cunoaștem la fel de bine și textul. Cu cât puterea e mai puțin legitimă, cu atât ea simte mai mult nevoia unor manifestări de adulare și adorație. Astfel, primii pași în viață, copiii îi fac la școala prefăcătoriei a unui nencetat dresaj misticopartinic. Partidul e părintele iubit al tuturor copiilor, căruia ei îi cântă imnuri de slavă și mistică devoțiune. Partid iubit, părinte drag, îți mulțumim! În fiecare vacanță, copiii sunt duși la muzeele partidului, la Doftana și la Mausoleul, în care își dorm somnul de veci conducătorii de funcți, pentru a se pătrunde de un fior religios față de partid. Ar fi oare toate acestea posibile, de pildă în Franța, atunci când Partidul Comunist ar lua puterea? De ce nu? Satul, pagina 370. Nicăieri, dezorganizarea, dezinteresul și apatia nu sunt mai mari decât în agricultură. Lucrurile sunt cunoscute și în parte recunoscute și în discursurile oficiale, dar ceea ce nu s-a spus și probabil nu se va spune niciodată, este un lucru pe care îl știe aproape toată lumea și anume ruinarea de fapt a gospodăriei țărănești. Și aceasta înseamnă nu numai desfințarea țărănii ca o clasă socială, ci și anularea ei ca tip uman cu identitatea morală și spirituală proprie și transformarea într-o masă amorfă de lucrători agricoli cu o fizionomie morală incertă, dacă nu de-a dreptul reprobabilă. La început s-a vorbit și s-a acționat în numele întregii țărănii, ca o clasă omogenă, pentru a se lovi în boieri și în moșiile care mai existau la sfârșitul ultimului război. Aceștia au fost expropriați și lichidați, iar pământurile date țăranilor mai săraci s-au transformate în ferme de stat. Dar curând după împroprietărire a început acțiunea de colectivizare. Pentru a se înfrânge rezistența țăranilor, adică refuzul lor de a renunța la pământ, aceștia au fost împărțiți și în acest caz, ca și în toate celelalte după modelul sovietic, în trei categorii sociale, chiaburi, mișlocași și țărani săraci. Sloganul lansat atunci a fost, sprijină-te pe cei săraci, aliază cu mișlocașii și lovește în chiaburi. Drept urmare, chiaburii au fost declarați exploatatori, lipitorile satului, sabotori, etc. și cei mai mulți au luat drumul închisorilor. Apoi a venit rândul mișlocașilor care formau majoritatea țărănimii. Cotele obligatorii de cereale, de carne, lână, lapte, ouă, fructe, impozitele grele, propaganda continuă și mai cu seama tot felul de presiuni, de așa zise procese publice, au fost mișloacele prin care în cele din urmă s-a realizat colectivizarea niciodată nu se vor putea cunoaște toate abuzurile, silniciile și umilințele la care a fost supusă timp de un deceniu țărănimea. Peste 80.000 de țărani, după dezvăluirile regimului însuși, au fost arestați, judecați și condamnați la muncă forțată la canal, de unde mulți nu s-au mai întors niciodată. Colectivizarea a distrus elanul celei mai numeroase categorii sociale din țara noastră. Împroprietărirea masivă din 1921, la sfârșitul primului război mondial, a scos tărănimea din apatia ei seculară. Pământul primit atunci a dat țăranului sentimentul de demnitate, i-a creat ambiția de a se îmbogăți, de a se ridica la condiția unei vieți civilizate și libere. Nici o perioadă din istoria noastră nu a cunoscut o mai mare emulație, o mai mare revărsare de energii în viața satului decât perioada dintre 1921 și colectivizare. Atunci s-a născut o nouă țărănime dinamică și întreprinzătoare, din mijlocul căreia s-au ridicat la cultură mai multe nume decât în toată istoria noastră de până atunci. A fost perioada cea mai strălucită din viața satului nostru. Ar mai fi fost nevoie de încă 50 de ani pentru ca acest imens izvor de energii eliberate să prefacă întreaga noastră societate, să elimine tarele pe care ni le-a cultivat istoria și să ne creeze o altă psihologie.